Tânăr meditând Maya Martin Sunt tânăr, mi-a fost dăruită puterea în regat Crescut ca un războinic, sunt un luptător Educat ca un înțelept, meditez la putere Puterea spiritului Meditez la viață sensul vieții. Meditez la deșertăciunea puterii politice și la puterea înțelepciunii minții. Meditația poartă gândul pe arip de fluturi și-l în scorburi bătrâne. Am timp destul, sunt tânăr. SUZANA DEAC Te urbește imaginea Și pulpuie o creangă deghizată Într-o flacără prelinsă pe masă, Gânduri ieșite de sub izvoare Și din arbuști găunoși, Umbrele în tangou cu licurici, În țesătura geometrică de chelim, Plânge lebă dacă întrece, Arama de pe față se duce, Urmea adânci în braz despintecate, În geamătul de prepeleac, În vibrația grii a vrabiei tremurânde. Viitorul mușcă câte un pic Din trupul fiecarei zile. Ion Vanghele Cuvintele prin cerul serii zboară, Cuprinse parcă de melancolie. Este o meditație ușoară, Cu gustul tău de floare amăruie. Cu gustul tău de floare de cais Și gura ta cu carne de la prune, Încât plutesc ca aripa de vis Prin cerul lunecând în noi tăciune. Din ploapele lăsate înfloresc câmpii mănoase care dau un pârgă și în somn în care iar mă probușesc mă doare partea ta și mâna stângă Plin de uimire te descopăr toată o oază plină de eucalipti prin care păsări cerul îl înnoată, iar buzele mă caută Fierbinți. Și te sărut, iar tu mai vrei o leacă, cu pătimași de lungi fiori, E bolă rea și nu vrea să-ți treacă, Nici dacă pun pe sâni doar roșii flori. Te închid apoi în meditații sterpe, De teamă că din temniți o să fugi, Cânduiri silfidice de șerpe, Te rog, iubire, să nu mă alungi Lectura Maia Martin